naitwa Gottfried Ruegoshora januari. kinachosikitisha katika eneo hili kwanza huu ni Mwaroteule. Na Mwaroteule hundo unaoruhusu maboti kwenda viwandani. Na makusanyo ma ya eneo hili yanakusanywa kwa kutumia lile tishali lililoliona. Kwa sababu tishari lile linatakiwa kukaa pale katikati na hali yenyewe unavyoiona ya uchafu na nini maboti yamekimbia yameanza kupaki pale eneo ambako hakuna hata choo hata namna ya kuratibu sasa mapato kwamba tupimie sehemu gani na mapato yaweze kuratibiwa hilo ha, ha, ha, zoezi halipo kabisa unaona shali hiyo hata tukiacha na shali sasa swala la system ya hicho ili water pump limewekwa hapa mwaka sita tukaahidiwa kuna water pump choo hii inatumiwa na watu wa maboti na hapa kulikuwa na karo fulani ya dawa kwa ajili ya usafi kwa sababu ile karo ilikuwa inahitaji iwekwe madawa lakini mfumo mzima unavyoiona kwa sababu hakuna boti tayari inayopaki eneo hili hmm. hata huyu anayepaki boti hii Mwenye fungoza funguza na anakaa wilayani Yaani hichoni ya mtu wa boti huyu anayotakiwa kuitumia lakini mwenye na anakaa wilayani Hata huduma ya usafi ina, inatupa wakati mgumu. Hii ilijengwa na wafadhili walikuwa nasimamia BMU na kutengeneza miaro teule. Na lile tulielezewa kwamba ni afishali. Sio hapa lina nembo yoyote ya afishali. Lakini iamini wale walioandaa wa miaro teule ndio walikuwa wanajenga na maofisi moja kwa moja. Sasa hapa kilichopo ni semeni uzembe kwa sabu hii wakati tunatenda miaro si BMU hukumu ile eneo Kwa, kwa boti zote zilikuwa zinapaki katika eneo hili kwa sababu mimi bahati ilikuwa mwenye kitu wa jemuiwa eneo hili. Kwa maboti yote yalikuwa na katika mwaru huu. Wakiwa natumia hicho. Lakini ndugu yangu kienda kule vichakani kuna boti na kura hakuna choo na hawezi kupata hata kupita. Mwenye funguo pale ambako hapa natakiwa mtu wa boti akihitaji huduma ya, ya kuivibanda apitiye ule mlango. Ule mlango unakana imefungwa kwa ujumla mradi wa serikali au eneo hili kwa ujumla limeterekezwa labda tumuombe Mungu kwamba tunakokwenda tunaweza tukapata kiongozi wa kusimamia hili tukaonekana na sisi tupo tu katika dunia inavyoendelea tofauti na hapo msaada wote kama nikulia tangia mwaka 2006 na nimeandika hata barua ziko kwa afisa uvuvi kipindikira alikuwa angeiza otapampu, right. lakini nilikuwa sipati mafanikio ikafikia tu akasema si bana BMW tumezifuta haya staki mwenye kiti nikawa zoezi lile limeishia hapo. BMW kazi yake kubwa ni nini? Ni Beach Management Unit. Na ndio wanaoratibu swala la ukusanyaji wa samaki. Leo mtumbi umekuja na kiasi gani cha samaki? Ubora wa samaki? Yaani kuratibu zoezi zima na na swala la uvuvi ndo ule mpango wa wa utunzaji wa mazingira. Na ndio maana hiyo shughuli inayokwambia ya botishali lile waliokuwa na ratibu swala na ra samaki zimeingia botini size gani zina kiasi gani ili kuendatibiwa na BMW unaita Crawford Coronel. Mimi ushauri wewe unaona wanaouharibu, tuseme ni bua, bua, yao, wakata, mm. ndo wa bwana Samaki au wakata, kwa sababu ndo ndo chanzo tu cha kuharibu mradi kama huu. Mm. Kwa kama yeye asimami kwa ngoboti zitoke kule, zijaze paki pake paki, naona yeye ndo Mfumo huu wa kufanyaji wa kuleta tishali kama ile kulipaki pale. Kusabu, si zika, kwa sababu yeye si mfuatiliaji bwana, naleta boti zikae mali paki. kuanzia kipindikiri kile mfumo umeharibika. Mm wana cha tuju lil loti tunaona ni hivyo hivyo kwa sababu mradi haupo kitu linachoweza kushauri ni kurudisha mazingira yote kama ya kipindi cha nyuma kwa sababu ninaposema hapa rubiri kuna boti ambayo si marufiu hakuna kibari cha kurusu boti kwenda kiwandani chembu zipale kuna boti ambazo zijali zilikimbia hapa kwa ya uchafu kwamba ni ningerimuomba labda kwanza kazi ya kwanza tebu tufanyiwe usafi kwa sababu hao kimbia pa kukosa choo kesho watarudi hapa boti zitarudi lakini zaidi kucho imefungwa mwenye fungua naishi mleba ufence unavyoiona boti zote zinatakiwa zikai hapa na kibali cha kwenda viwandani ni mwarute ule ilamba wawekezaji wetu watarudi kwa usalama kwa sababu mtu kama hana pa kujihifadhi hasa choo kwa kweli inampa wakati mgumu kwa wananchi wa eneo hili kwa swala la choa wasiwasi tunachoa ya BMW tulijenga pale pembeni tunachoi iko pale juu za public hmm. kuna choo zingine za watu binafsi lakini kwanza tunachoza jumuiya na ziko free kwa sababu hata namna ya kwamba watu walipie hela tuliona hii inaweza ikaleta usumbufu na uchafu ukaenea hii iko kwa ajili ya watu wa maboti mimi na itaprojest usirusi tu nguvu za nani hapa za kufanyia usafi na mana, na watu ambao waliikimbia hili eneo mm. na waweze kurudi na uchafu hapa umezidi so tunaona hata hata nyasi zimezidi hapa no. neno la mwisho kabisa ni kuiomba serikali iliyopo kwa sasa kwa kutufanyia usafi ili sisi turudi katika hali yetu ya system ya mwanzo kwa maana iwekeze I, iwekeze katika eneo hili mm. na nguvu niyo kueleza kwamba mwarote teule ni huu mm. na na pili labda na la mwisho kabisa ii chuo ilikuwa imejengwa kwa system za maji lakini zilitwetwa pipe halafu baadae pipe zikayeyuka kwa hiyo ndani amna system ya maji japo tanki hilo ni igizo huta labda Yesu hatujui kwa ata system nzima kwamba humu ndani kuna maji ni uongo tu ni jengo tu lakini hakuna bomba zozoti zilitwetwa kama tukaziona kwa sababu na nina utaalamu wa ufundi si kuona hata zile pipe zilizokuwa zimetwetwa kwa ajili kufunga Onda na vikochi, na nini kila vilikuwa katika inawe.